Tisdag den 25 februari 2020 kommer att bli, och kommer alltid att förbli, en oförglömlig dag i mitt liv. Inte för att det var fettisdagen, eller för att det var början av sportlovet. Inte heller för att jag drog ifrån mina ordinarie arbetsåttagande, men för det jag nu ska berätta. Många av er som lyssnar på Sveriges Radio, och då i synnerhet morgonpass i p känner redan till en del av vad som hände mig och vad jag genomledde från den tisdagen och följande onsdagen och torsdagen. Men ni känner inte till upptakten till historien eller vad som låg bakom det som inträffade i Uppsala under dessa dygn. Efter en vanlig tvåbarnfamiljepappas morgonrutiner som föräldrar väl känner till och som personer utan barn inte intresserar sig för och som alltså ingen vill höra om och därför kan lämnas därhen tog resan mot Uppsala sitt avstamp från Stockholm på tisdagsmorgonen. Jag avvek från sändningen av Morgonpasset med förklaringen att jag skulle sticka ner till kafeteran och köpa en fralla. Det stämde till viss del. Jag skulle köpa en fralla. Jag köpte faktiskt alla frallor som fanns i kaféet Hangaren i radiohuset. Därefter satte jag med i en bil och ja, stack från stan helt enkelt. Bilen var preppad du har förberett mig med lätt packning bestående av liggunderlag En mindre väg med dator, ombyten och hygienartiklar Samt en mycket värdefull OB-väska Som jag med list lyckas sno med mig från jobbet För att kunna upprätta förbindelsen med redaktionen Vid den här tiden på morgonen Hade sändningen från programmet pågått en stund Och jag borde ha varit tillbaka i studion Mina kära arbetskamrater måste sakna mig Men jag hade satt mobiltelefonen på ljudlös Kommunikationen skulle ske på mina villkor Och endast mina Envägs, jag kontaktar er. Den grejen. I höjd med Upplands Väsby tog jag en selfie och la ut bilden på mig med min fullproppade väska med frallor. Där kan ni sitta och undra logga för mig själv. Då är jag dessförinnan noterat att mina kollegor mycket riktigt hade försökt kontakta mig. Jag lyfte upp obeväskan i knät. Vi åker norrut mumlade jag på spåret man är i mikrofonen utan att ha den påslagen. Alltså jag kände mig urlöjlig och på samma gång samtalsfri. Ingen visste var jag befann mig, inte min lyssnare, inte mina kollegor, inte ens mina producenter eller min chef. Som en oberoende ensamseglare på drift i världen, om så bara för en kort tid. Haha, det var en upplyftande och pirrande känsla av att göra någonting olovligt. Bilen susade fram i morgontrafiken och jag sjönk ner i sätet, jag ville hålla mig diskret. Med sändningsutrustning som en del av packningen kunde uppmärksamheten lätt dras till mig Genom andra bil och bussfönster kastade folk förstuna blickar Några kids pekade och viskade Nåväl, tänkte jag Även om någon kände igen mig, kände de inte till mina planer Att de såg mig där i bilen betydde inte att min slutdestination var röjd Hej, jag såg kod i en bil på E4 Han gömmer sig i pumphuset i Uppsala Nej, <laughs> det skulle lika gärna kunna vara en avledningsmanöver Men det var alltså dit jag var på väg till pumphuset i Uppsala. Och varför just dit då? Så här. Hela tanken med resan bestod av tre komponenter, och jag ska försöka att det inte bli allt för långrande i nedbrytningen av de få beståndsdelarna. Ett. Det var ett prank. Ett event för er lyssnare att ta verksam del i sökandet efter mig. Två. Jag ville undersöka en sak som jag fått berättat för mig för några år sedan. Vilket leder oss till denna anläggningstredinggräns. Jag såg det som en chans om min research stämde att face my fears. Berodde detta tilltag på hybris? Mm. Trodde jag på något vis att jag kunde bete mig hur som helst mot min omgivning? Nej. Till min familj hade jag meddelat att jag skulle jobba på en annan ort ett par dagar och det var inget mer med det. Det hade hänt förr. Vi är duktiga på att hålla kontakten även när jag är borta. Angående arbetet, att jag på eget bevåg tog ut svängarna gällande min lek var ett sätt att visa min initiativförmåga och berika eten. Ett sätt att tillföra nya P3 någonting roligt och fräscht. Det skulle visa sig att det varken blev det ena eller det andra, i alla fall för min del. Med det sagt hade jag en agenda som med lätthet skulle överstiga och täcka för min arbetstid och kunde utöver mitt eget hopsnickrade event ägna övrig tid åt privata angelägenheter. Det låter dumt och jag har faktiskt även efter upplevelsen svårt att uttala orden. I klarspråk, jag skulle undersöka en spökhistoria. There, I said it! Det var en historia som jag inte kunnat släppa sedan december 2014 Då under perioden för musikhjälpen Blev uppvaktad av två extremt engagerade Och engagerande personer De hade granskat Uppsalas historia Under lupp och upptäckt att Staden ruvade på en uppsjö Av spökhistorier Sprungna ur händelser från det förgångna Alltså vi snackar inte rymdvarsare, tomtar eller slenderman Utan just spöken Gastar, gengångare Framförallt var en historia som var så grym Att den inte gick att få ohörd så att säga de här två unga herrarna menade att det skulle kunna bli en riktigt bra radio och jag var rätt person att leda denna typ spökjakt. De anade inte hur fel de hade, då jag är livrädd för det oförklarliga. Då menar jag riktigt med sig och lätt Hur som helst så lovar de likväl att jag skulle ta med mig detta men glömde snart bort det då vi inte hade några direkta format för sånt i Sveriges Radio på den tiden. Det var inte förrän det faktiskt drog igång en skräck- och spökhistoriepodd sommaren 2015. Just precis! Jag pratade naturligtvis om podden, en podd som dessutom hade en otrolig genomslagskraft. Som jag återigen blev påmind om det skräckfyllda men fascinerande de två Uppsala-borna berättat. Ytterligare en tid passerade, och det måste ha varit någonstans i början av 2016 som jag kom i kontakt med Jack Werner och pratade med honom om detta. Det började trevande med att jag, som den fegis jag är Undrade hur någon frivilligt kunde frossa i läskigheter I den utsträckning som han gjorde Hur han i och med arbetet med podden Måste dammsuga nätet efter de värsta historierna Lyssna på de vidrigaste ljudupptagningarna Och titta på Youtube-klipp som får den mest garvade att hoppa högt Jack menade att det är just det som är grejen Ju mer du utsätter dig för sånt Desto mindre lättskrämd och mörkrädd blir du det blev ett långt samtal. Vi spånade om vi skulle göra något av Uppsala-grejen och kom fram till att någon form av live-reportage vore häftigt. Det gick till och med så långt att jag fick inloggningsuppgifter till poddens kanaler för att kunna uppdatera mina upplevelser i realtid. Det hela rann emellertid ut i sanden. Om jag ska vara ärlig, och ärlig ska man ju alltid vara, berodde nog den främsta orsaken till det på att jag fegade ur med någon lam ursäkt. Men obviously så blev ju det projektet slutligen av i alla fall. Med några års förskjutning och till en början utan någons vetskap. Och det visade sig att inloggningsuppgifterna var de samma. Vilket jag utnyttjade som en sorts mm, ledtrådslänk till poddlyssnarna. Den mest passande målgruppen. Jag måste säga att jag var mäktan nöjd med min uppfinningsrikedom. Även om jag i efterhand förstått att jag retade gallfeber på ganska många i min vänkrets. Det var alltså det som låg till grund för min vistelse i Uppsala. Jo då, jag hade och har gjort mina efterforskningar, innan eventet och nu efteråt. Liksom de två personerna som så livligt och entusiastiskt pratat med mig så tog jag en del av de historier de återberättat där på Stortorget 2014. Uppsala är verkligen en intressant stad ur flera perspektiv, inte minst om vi ser på de skrönor som genom tidsepoker vandrat från mun till mun. Vid en snabb sökning på nätet så går det att läsa om ett flertal olika händelser som genom åren inträffat på Uppsala slott. Det handlar om spöken och döda barn. Katedralskolan verkar också vara en plats för denna typ av aktivitet med skrik, ljud och skuggor från gengångare. Uppsalas gamla kyrkogård behöver knappast nämnas. På universitetsbiblioteket Carolina Redeviva ska en bibliotekarie ha hängt sig i tidskriftslässalen. Hans ande sägs fortfarande hänga kvar i byggnaden. <kör> Ursäkta ordvalet. Både i och utanför Uppsala finns det områden mellan 1600- och 1800-talet fungerande som avrättningsplatser där spöken påstås härja än idag. It makes total sense if me. Men ingen plats kändes så spännande och skrämmande som den jag hade för avsikt att inte bara undersöka utan även övernatta på. Därtill behövde jag dessutom kunna vistas på jämstället även nattetid vilket inte fungerar överallt. Något som den trevliga och tillmötesgående personalen på Uppsala vatten var ytterst behjälpliga med. Jag hade en komprimerad lista med krav. Tak över huvudet och en någlunde varmt. Jag menar, om det är liksom Sverige i februari. Någon rimlighet måste det ändå finnas. Platsen var alltså pumphuset på Munkgatan 1 vid Fyrisån. Det som inträffade på platsen för nästan exakt 500 år sedan, långt innan den nuvarande byggnaden restes, går inte att hitta någon information om. Jag kommer därför försöka återge historien så som jag minns den för 2014. Jag hoppas verkligen att det här når de här två personerna som jag tyvärr har glömt namnen på vilket jag än idag grämer mig i ihjäl över att inte ha antecknat Men hur som helst om ni hör det här, ni vet vilken ni är och vet ni det ni berättade Det stämde Brukspatron Tor Agn Ankar ägde ett järnbruk som låg beläget på platsen i början av 1500-talet och hade stort antal arbetare anställda hos sig Ankar var förmögen men en rättskaffens man En man av folket som inte ansåg sig för mer än andra Skäntsam var han också, sägs det Typ som jag själv Ofta hördes han uttala orden Att man lagt Ankar vid fyrisån <laughs> Förstår ni för att han hette Ankar? <clears throat> Anyways Många var det som sökte arbete hos den omtalade och omtyckta patronen men han förändrades efter det att han drog ut med bondehären och deltog i långfredagsslaget den 6 april 1520. Där han blev nedklubbad av det danska kavalleriets utländska legotrupper. En skallskada försämrade med tiden ankars lynne och inget blev längre som det varit, vare sig med honom eller med bruket. Han beskylde arbetarna för lättja och det som började med uppsträckning kom snart att gå över till grymma bestraffningar. Den som inte utförde sina arbetsuppgifter ordentligt och inte uppföljde Ankars allt högre krav kunde få genomlida patronens grymmaste straff genom att bli gjuten i asktacka. Ankar hade låtit gräva en djupgrav ända ner till grundvattennivå där i den plana botten av gropen lades den straffskyldiga med ansiktet nedåt, bakbunden och med anklarna uppknutna. Dens mun fylldes med aska för att förhindra honom från att dricka av det tunnaste vaktenskiktet han låg i. Därefter packades en tät mur av aska omkring honom, ovanpå vilken ett flathugget granitblock placerades som ett kistlock över kroppen. What the fuck, man? Allt eftersom vattnet trängde upp i det torra flöt askan ut var på blocket sänktes ned en plågsam bit i taget. Där fick arbetarna ligga i tre dygn och om man överlevde visade han sig stark och arbetsför. Om inte var han inget annat än en oföretagsam odugling som ansågs försöka lura till sig ett gott liv på någon annans bekostnad. Och därmed förbruka sin rätt att leva. Hur det ens fick pågå är svårt att förstå idag. Eller? Nej. Under samma period pågick bland annat häxprocesserna- där olika metoder med jämförbara makaber logik tillämpades. Metoder som tog livet av hundratals oskyldiga kvinnor. Nuff said. Hur än var så gjorde arbetarna emellertid myteri- och brukspraton Ankar slutade sina dagar gjuten i asktacka. Bruket brändes ner och nya kvarteret restes över ruinerna av ankars gamla ägor. Kvarteret som med tiden kom att rivas och återuppbyggas- senast 1875 i form av pumphuset. Det sägs att den som går ned i utrymmena i huset fortfarande kan höra Ankers desperata försök att befria sig ur fångenskapen höra hans kvävande panikartade andetag genom munhål och luftvägar tilltäppta av aska. Vid ankomsten till Uppsala åkte jag en fralla och kollade återigen min mobiltelefon. Flera missade samtal och sms Samt röstmeddelanden i röstbrevlådan Alla från mina kollegor på morgonpasset. Här bestämde jag mig för att dela med mig Av ännu ett livstecken Det vore ju misslyckat om polisen Eller missing people blev inkopplade i sökandet Så försvunnen hade jag inte tänkt vara Jag utsåg Johannes schackar Som publikambassadör Anropade honom med ett kortfattat Ufsat kryptiskt och jag Superbarnsligt meddelande Hitta mig om ni kan typ Använd lyssnarna till hjälp tipsade jag också det fick räcka för en stund och efter vad jag sen fick höra så blev det full rulle från den stunden. Johannes antog utmaningen, hoppade in i en bil i Malmö och styrde mot Stockholm i brist på annan riktning. Leken var igång. Jag vek upp kragen på jackan så den täckte halva ansiktet och drog ner kepsen till ögonen. Därefter gick jag till en mataffär för lite proviant och en extra papperspåse som jag stoppade i i. Nu kunde jag planera fritt i Uppsala utan att se ut som en flygande reporter. Jag hade fortfarande telefonen på ljudlös men kollade med jämna mellanrum Instagram-flödet för att följa jakten på mig själv. Det började hända grejer och det var riktigt svårt att inte garva åt hela den smått absurda situationen. I någon timme promenerade jag i lugnt tempo förbi några av de nämnda platserna. Tänkte på de historier som levde kvar. Jag fottade också en del i syfte att kanske kunna använda som ledtrådar senare. Inga självklara grejer som tornspirorna på Uppsala domkyrka eller så utan knepiga och luriga grejer. sen blev kall men jag drog mig för att gå till pumphuset. Inte på grund av obehag för att vara instängd. Det har ju varit i den här staden förut. Närmare bestämt någonstans runt typ 144 timmar under musikhjälpen. Men för att det förmodligen skulle bli så själsstödande långdraget Jo, berättelsen om Thor Agne Ankar Var ju också för förvisso otäck Men då, innan allting hände Så såg jag fortfarande på spökeriet med En viss skepsism. På min promenad Hade jag kommit upp och rundat Uppsala slott Nu var jag inställd på att ta mig till målet När jag gick ner för höjden där nedre slottsgatan Möte Munkgatan blev jag nervös Alltså det var ett kritiskt läge här fick ingen se mig. Verkligen inte när jag skulle smita in på pumphuset. Och det rörde sig förhållandevis många personer i området. Jag stannade upp och försökte räka vilka som skulle kunna tänkas vara möjliga P3-lyssnare. Men insåg att det var dödfött. Det spelade liksom ingen roll. Jag var snarare tvungen att raska på än att stå stilla. Så jag satte fart, vinklade ner huvudet, fixerade blickor i backen framför fötterna och veck av mot ingången, som var låst. Alltså... När jag tänker efter så visste jag ju det Ändå blev det ett rejält antiklimax att stå där och trampa i väntan på att Jag ringde på, stod i en stel hållning med ansiktet mot husvägen bredvid dörren Ett ögonblick senare kom min kontaktperson, en person som önskade vara anonym och öppnade Vi hälsade, jag klev in några steg innan jag skyndade mig ut för att kika genom fönstret efter misstänksamma blickar Ingen tycktes ha sett mig Jag var inne och hade nått slutdestinationen och höll mig från den stunden på behörigt avstånd från fönstren för att minimera risken att bli upptäckt. Kontaktpersonen visste mig runt varpå vi satt oss ner en stund. Jag blev bjuden på fika och vi små pratade. Jag fick förklarat för mig att pumphuset var stängt på vardagar men att det skulle komma personal från Uppsala vatten under onsdagsmorgonen inte minst för att se hur det stod till med mig. Om det var något akut fanns en lista med telefonnummer där kontaktpersoner stod överst med första ansvar. Denna information följdes av lyckounskningar och, och jag lämnades att klara mig på egen hand. Det var inte förrän entrédön slog igen som jag började inse vad jag faktiskt gett mig in på. Och ingen visste var jag var! Inte ens i vilken stad jag befann mig i! Inte för att jag kände mig rädd eller <laughs> ängslig, men fast jag var omgiven av en stor och livfull tätort med ett invånarantal på nästan 150 000 så kände jag mig obeskrivligt ensam. Jag plockade direkt laddaren till mobiltelefonen- för att hålla batterinivåerna på topp. Kollade Obeväskan så att allt lirade- kopplade upp datorn mot pumpstationens nätverk. Det var dags att skicka en ledtråd- vilket kom ut i form av en livesändning från jämstället. Under de nästkommande timmarna- skulle ledtrådarna portioneras ut åt lyssnarna. Inledningsvis med hög klurhetsgrad- för att sen bli enklare. Alltså det skulle ju ses som ett smärre nederlag- om jag blev hittad direkt- med en hälsning från typ hela Sveriges Radio lät Johannes mig förstå att det hade varit bra om jag åtminstone hade förvarnat lite grann om mina planer. Men, where's the fun in that? menade jag. Men som tur var så köpte de mitt resonemang. Kvällen kom snabbt som de gör i februari. Men innan jag fortsätter så måste jag bara beskriva. I pumphuset finns det två lägre belägna utrymmen jag kunde använda för att komma så långt ner i byggnaden som möjligt. Där tryckklockan står placerad samt det så kallade turbinrummet kring tryckklockan bedömde jag dock att det var alldeles för trångt för att kunna sova och då lämnades jag utan valmöjligheter en tvärbrant ståltrappa leder ner till turbinrummet golvet, alltså om man kan kalla det golvet består av ett stålgaller under vilket vattennivån är nästan hela vägen upp alltså ni hörde rätt, det är vatten direkt under gallret, när pumphuset är öppet för allmänheten öppnas spjäll och det rinner in vatten från Fyrisån med ett rofyllt polande, och det var förstås avstängt nu med andra ord är det fuktigt i rummet och det luktar så som vatten gör i naturen, sjövatten, åvatten och tyst där också. Och väggarna, de består av stenblock och luften är sval, närmare bestämt ganska kall. Jag behöll mina ytterkläder på och rullade ut mitt lingunderlag. la mig ner och glodde upp i taket. Det var långt ifrån dags att sova och jag var så uppe i varv att det förmodligen skulle bli svårt överhuvudtaget. Alltså jag minns att jag i det läget kände mig trygg över att det inte någonstans i byggnaden fanns dörrar som kunde gå i baklås. Telefonlistan från kontaktpersonen bar jag med mig i fickan, mobiltelefonen var fullladdad och kommunikation med redaktionen fungerade, även om mottagningen lämnade en del att önska just i turbinrummet. Utanför brusade fyrison svagt. Tiden stod stilla samtidigt som tankarna gick på högvarv. Det gick liksom inte bara att ligga still, jag behövde aktivera mig. Röstlösheten har alltid flåst mig i nacken men det här var något av det värsta jag någonsin varit med om i uttråkningsväg. Jag knatade upp för trappan och steg det planlöst runt i pumphuset. Men hur främmande och spännande en kan vara att utforska nya platser har även det sina gränser. Jag läste böcker, åt frallor, spelapparna på mobilen fördrev tid en större del av kvällen. Medan jag om vartannat höll ett vakande öga på sociala medier där jag följde kuriemalekens händelseförlopp. Alltså så vitt jag kunde se hade ingen ännu listat ut ens i vilken del av Sverige jag gömde mig i. Under onsdagen skulle ytterligare några ledtrådar läggas ut för att begränsa sökområdet. Allt gick enligt planen. När klockan passerat midnatt så var jag så pass trött i både kropp och sinne att jag kröpt ner i min krypta för att ge sömnen en chans. I totalt bäckmörker och relativt trivsam tystnad för att vara mitt i en storstad som Uppsala så lyckades jag faktiskt somna utan några större problem. Däremot var det inte sömnen Det var varken djup eller drömlös Alltså jag vet inte hur det är för er Men om jag sover på andra ställen än min egen säng Så blir jag alltid lite orolig nattetid Det gäller även när jag sover hos vänner Eller exempelvis på ett hotell Men nu ligger jag på en hård bädd I ett kyligt utrymme Som var så långt ifrån ett sovrum ni kan tänka er Ensam dessutom I korta intervaller sov jag Slumrade men stördes då och då Av något ljud som skrämde slag på mig det knäppte någonstans. Någon rinlä eller något. Vad vet jag? En bil tutade och Fyrisån, den fortsatte oavbrutet med sitt stilla brusande. Men så var det inte med det där andra ljudet. Det började med att jag i en drömmande tillstånd tyckte mig höra vattenklucka. Eller slaska, typ. Alltså inte fyrison. Det var liksom ett annat ljud, som fötter som klapsar runt i lervälling. Alltså jag var klarvaken Liggade på magen med sidan av huvudet Mot liggunderlaget Vattenslaskat hade upphört Men med örat mot det kalla, hårda Hördes det tydligt Det där andra Från där nere Som spröda naglar Eller benknotor från nednötta Döda fingrar Ben mot skrovlig granit Alltså jag flög upp Famlade i mörkret Fick till slut en gång ficklampa på mobiltelefonen med ljuset förjagade inte ljudet Jag sökte i rummet efter källan Men kunde bara registrera att lätet kom nerifrån Hur var det ens möjligt? Hur kunde du låta genom vattnet? Det går inte ens att förklara Fast i mina händer fortfarande skakade av rädsla Lyckades jag öppna röstmemon i mobiltelefonen Jag började spela in och la telefonen platt på underlaget Medan jag själv backade ett par steg upp i trappan Och där stod jag Med vidgade ögon och bara stirrade och för er som inte har hört ljudet det tidigare följer här en sekvens från den nästan tre minuter långa inspelningen. Och sen var ljudet plötsligt borta. Alltså som om det aldrig varit där. Förbryllad och skakad kom jag långsamt till sans. Resten av natten och den tidiga morgonen tillbringades upp i entréplanet av pumphuset. På onsdagsmorgonen när jag gråtfärdig av trötthet somnat på en smal träbänk i ett litet rum som heter Maskinistkur skramlade det till bortifrån entrédörren. Det var personalen från Uppsala vatten. Två personer som tittade förbi. De måste ha sett på mig hur slut jag var där jag yrvaken och vimmelkantet kommit upp till sittande på bänken. Jag erkände med ett kort att jag var precis lika trött som jag förmodligen såg ut vilket fick upp deras mungipor och en aning. De meddelade mig att min kontaktperson skulle titta in under morgondagen och fråga om det var något jag behövde. Jag svarade att dagen därpå, alltså på torsdagen hoppades jag att den här leken med all säkerhet skulle få ett slut. De gick ett varv i byggnaden och skulle just lätt avvika när jag inte kunde låta bli att fråga. Först frågade jag bara om ljuden. När de oförstående skakade på sina huvuden spelade jag upp röstmemmon. Den ena av dem stod tyst och den andra förklarade att det gick ledningar och rör kors och tvärsinnet i. Under och omkring hela pumphuset. Och att alla former av oväsen kunde uppstå alla möjliga tider på dygnet. Förklaringen verkade där och då fullt rimlig. Jag kände mig genast mindre nipprig. Eftermiddagen flöt på och ner droppades. Jag fick veta att massor av underbara människor, ni var engagerad i sökandet och nu ledde spåren i riktning mot mig och Jack Werner hade skickat en hälsning Han gav mig råd att vara försiktig och tyckte att det var en extremt dum idé av mig att genomföra det här utan någon vid min sida Det antyddes att han kände till mitt tillhåll med tanke på våra planer som aldrig blev av men jag gissar att han inte ville spoila någon som kunde sabba hela grejen ah ja, jag skulle snart vara hittad men behövde bara uthärda en natt till med kvällen så kom mörkret och med natten kom stillheten och ensamheten. Det blev ovanligt många timmars slösurfande för att stänga ut oönskade ljud. Jag somnade långt senare än jag gjort natten innan men utmattad som jag var sov jag istället mycket tyngre. En oavbruten men kort sömn. Från de sena små timmarna till sjutiden. Jag vaknade på magen, kramade kramades en ihopknällad handduk som kudde. Morgonljus hade kunnat vara till nytta för att få mig att kvickna till- men i turbinrummet var det dunkelt och nära på mörkt. Jag upplevde ett behagligt lugn. Tänkte att jag nog hade gjort rätt i att göra det här. Ett par nätter i en byggnad som påstås vara hemsökt, hörde lite konstiga ljud, skrämma upp mig själv för att komma över min egen rädsla. Huvudet kändes tungt, kroppen var ledbruten och nacken var stel. Men i sinnet så rodde en frid. Jag sträckte på mig stolt och nöjd och därtill lättad över att allt snart skulle vara förbi och mycket riktigt medan jag sömndrunken kollade mina flöden mottaget meddelande där det stod att jag kunde vänta mig att bli funnen när som helst nu jag knuffade undan handduken och la mig med huvudet mot liggunderlaget där somnade jag om med mobiltelefonen fortfarande i handen nästa gång jag vaknade var det inte alls lika fridfullt långt ifrån jag låg pressad mot liggunderlaget Som om en fysisk tyngd vilade över mig Min första tanke var att det var Johannes och en handfull lyssnare som hittat mig Och de skulle spela mig ett spratt Men nej, jag var ensam Och trycket var enormt Paniken som drabbade mig Väckte insikterna fly Men jag kunde liksom inte röra på mig Armarna och benen var låsta Jag ville skrika men fick inte heller ur mig ett ord Alltså knappt ett ljud Tyngden över mig gjorde det svårt att ens andas Alltså få ned luft i mina hoppressade lungor Fenomenet sömnparalys Sköt som en blixt genom skallen på mig Jag hoppades att allt bara var en mardröm Och att den skulle vara över Men jag var vaken Och kroppen vägrade lida på det hjärnan befallde Det enda jag klarade av Var att vrida huvudet från sida till sida och jag fattar om det låter helt fucking crazy Men Det verkade återkomma ljud från vattnet Klafsandet och smackandet Ljud som blev allt mer tydliga Kom allt närmare som om vattnet från stålgallret långsamt trängde upp, letade sig upp för att skölja ner mig i sitt svalg. Plötsligt kunde jag inte ens röra på huvudet längre. Vett och maktlös låg jag med sidan av huvudet nedtryckt mot underlaget. Gråd i sitt rummet tätnade och mörker kröp in, då min strypta lufttillförsel tvingade mig mot medvetslöshet. Vattnet stillade. Närvaron byttes mot något annat. Och jag... Var inte ensam längre. Ljudet kom nerifrån. Underifrån. Torra. Väsande. Andetag. Och här lyckades jag på något mirakulöst sätt trots mitt krampande grepp om mobiltelefonen funga upp ljudet som jag själv till stor del överröstar. Men det finns också pauser mellan mina jäktande fläntningar där det går att höra någonting annat inspelningen bevisar att hela den här episoden pågår under en väldigt kort tid alltså nettojämt en minut mitt livs värsta minut en evighetslång tortyr i ren dödsångest lyssna själva på det som går att höra där mina andetag har blivit bortklippta Alltså, var och en får ju tro vad de vill Men jag svär, det ni hör är inte jag I samma ögonblick som det svartnade befredes jag från tyngden över mig Ett utdragande, kiknande andetag släppte han nöden Som i sista sekund förde mig tillbaka till medvetandet Omtöcknad och minst skärrad så reste jag mig Staplade till ståltrappan och drog mig upp med hjälp av handräcket Lite senare när jag lyckades samla mig Skickade jag ut en väden till Johannes att sätta fart det handlade om liv och död nu när jag blev hittad och mötte Johannes blick så måste mitt ansiktsuttryck skvallrat om mitt tillstånd alltså jag var fortfarande förvirrad samtidigt som jag var flamsig kanske en knapp reaktion på det jag upplevt och jag var tvungen att spela med i leken som jag själv skapat och gett mig in i och som jag själv fått tåla alltså, jag trodde jag var förberedd jag trodde på riktigt att I had my shit together men vet ni det går inte att förbereda sig för oväntade även om du har batterier till all tänkbar utrustning och kan kommunicera med omvärlden även om du har tillgång till belysning och det inte finns dörrar som kan gå i baklös och stänga in dig kan du aldrig värja dig mot det okända så nu vet ni och det som förhoppningsvis var spännande och roligt för er var väldigt mycket mer än bara spännande och allt annat än roligt för mig jo, så här efteråt kan jag skämta om det alltså, jag måste ju skämta om det det är mitt sätt att bearbeta min chockartig upplevelse. Men det kommer att ta tid. För när jag sluter mina ögon om kvällen så är jag livrädd för att vakna nedtyngd och fastlås med någon annans andetag väsande mellan mina egna